Розділ 62 Стрибок Манони виявився болючий для кілі. Дракониха скрикнула, та крило втримала. Вітер Манони заважав перелазити з крила до сідла, в якому небезпечно нахилилася байдужа татара. Руки спадкоємиці синьокровних вп'ялися в поводи. Не гаючи часу на спробу їх розтиснути, манона кинджалом обрізала шкіряні мотузки. А Брухас застережливо закричав Дно каньйону наближалося. Стіни каньйону загороджували сонячне світло. Дякувати й на цьому. Манона почала витягувати Петару з сідла, волосся синьокровної відьми хлюстало й по обличчю, не мав сотні маленьких гострих кинжаликів. Обрізаними поводами Манона прив'язала Петару до себе, та навіть не поврухнулася, мішок мішком, головне що жива. Кілі, ще якимсь димом вдалося сповільнити падіння, стало відчутно темнішити. Навколо потяглися потворні тіні. Скрегочучи зубами від натуги, Манона витягла Петару з сідла. Паос пронісся камінь, зачеплений крилом Кілії. Ще за мить до неї підлетів Аброхас. Тільки він був здатний літати на такій швидкості у вузькому просторі каньйону. «Дякую, Кіліє!» – прошепотіли Манона, зістрибуючи разом з Петарою. Вони впали на спину Аброхаса, дракон здригнувся, беручи на себе тягар двох вершників. Поки Манона влаштовувалася в сідлі і затягувала туди Петару, він летів вздовж стіни каньйону. Перевіривши, що обидві сидять в нього на шиї, Аврохас піднявся вверх, піднімаючись туди, де синє небо яскраво світило сонце. Килія впала на дно каньйону з таким гуркотом, що було чутно по всіх горах, упала і залишилася лежати. Чорноклюві і без манони зуміли здобути яйце жовтоногих та перемогти в військових іграх. Манону оголосили головнокомандувачем повітряної армії всіх кланів, залізнозубих відів. З шумні, смердючі, потім смертні. Посланці Дерландського короля витали її, називаючи героїнею, справжньою войовницею, і говорили ще багато різних дурниць. Радості не було лише на обличчі бабусі. Верховна відьма навіть скривилася, коли Манона піднялася на глядовий майданчик з Петарою на руках. Манона пройшла повз матір Петари. Та, стоячи на колінах, дякувала за порятунок дочки. Сині кровні, що прийшли, забрали Петару. Наступного дня пролунала чутка, що Петара злягла, переживаючи загибель Килії. Представниця Жотуногів заявляла, ніби стався лише нещасний випадок, коли обидва дракони стали некерованими. Їй втомила Іскара, але Манона на власні вуха чула, як Іскара наказувала своєму дракону вбити кілію. Вона думала, чи не викликати цю брехуху на поєдинок. Скоріше за все, так і сталося б, якби ті самі слова не чула Петара. Вона мала право на помсту. Увечері замість привітання бабуся лупила Манону по щоках і репетувала, що треба було дати цій гниді здохнути разом з її драконихою Хорошого головнокомандувачка, якій бракує послуху, дисципліни та жорстокості. Манона намагалася виправдовуватися. В її вухах і зараз стояв гуркіт, що супроводжував падіння кілії. Але якась частина її єства, можливо, найслабша і недисциплінована усвідомлювала. Блакитна дракониха недаремно пожартувала життям, і вона теж недаремно ризикувала своїм. Від усіх інших Манона вислуховували лише вітання та похвали, що теж було стомлюючим. Але вітання були щирими, як від своїх шабашів, так і від чужих. Головнокомандувач Манона подумки повторювала своє нове звання, прямуючи за старіної доїдальні, де очікувалося святкування на її честь. Половина загону XIII йшла за нею. Друга половина була вже в залі, обстежуючи його щодо можливих загроз і пасток. Посада головнокомандувача, як і раніше, залишалася брією батюх-відьом, та її скара навряд чи Простить осоромлення на іграх. Тепер потрібно особливо бути уважним цим світ залізнозубих не відрізнявся від світу смерть. Сьогодні тебе вітають, а завтра спробують скинути та зайняти твоє місце. Але сьогодні в залі було весело поблискували залізні зуби. У кутках пінився справжній ель, які привезли ці похмурі смертні задарлана. Мануна схопила кухоль, але Астаріна відразу відібрала, відпила пару ковтків сама, почекала хвилину лише потім повернула кухоль Мануні. Дехто не пропустить нагоди тебе утроїти, підморгнувши, нагадала Ястеріна. Вони пройшли на середину зали, де зібралися три верховні відми. У день перемоги на іграх смертні влаштували невелике свято, але сьогоднішня урочистість призначалася лише для відьом, насамперед для Манони. Верховні відми сиділи на гарних, м'яких стільцях, які замінювали їм трони. Мати патари посміхнулася Маноні і приклала два пальці до чола. Представниця жовтоногих не зобразила навіть нічого подібного. Бабуся, що сиділа посередні, ледь помітно посміхнулася. Маноні добре було знайомиться з мій на посмішка. «Вітаю тебе, головнокомандуюча», – сказала бабуся. Зал вибухнув детальними криками, тільки відьми загону тринадцятий стояли тихо, зберігаючи спокій. «Що ж нам тобі подарувати? Якою короною нам увінчати твою голову за твої досягнення, хоч вони були цілком очікуваними?» – голос міркувала бабуся. «У тебе є чудова зброя і шабаш» який однією своєю назвою наганяє страх. Тут відьма Загону 13 дозволи собі трохи посміхнутися. Ми губимося в роздумах. Начебто ти маєш усе, про що можна тільки мріяти. Мануна похотала головою. Я вже отримала чудовий подарунок. Моє призначення. І дякую всім за надану мені честь. А як щодо нового плаща? Засміялася бабуся. Мануна внутрішньо напружилася. Відмовлятися було не можна, але за десятки років вона звикла зі своїм плащем, який раніше... Він багато важить для неї. За стільки років твій встиг зноситися, бабуся подала знак комусь у залі, і тому головну командувачка, ми вирішили тобі подарувати такий самий. Почулися бурмотіння, серед яких Манона розібрала лайки. Ті, що зібралися, ахнули, перечуваючи розвагу, коли три старих жовтоногих витягли на середину зали полонянку закуту в кайдани. Штовхання вони змусили темноволосу відьму стати на коліна перед Маноною. Якщо й обличчя вже в сентябрях. Якщо зламані пальці, рвані рани, опіки на тілі нічого не говорили про її приналежність, то плащ кривавий червоного кольору відразу носив ясність. У крошанської відьми були темнокарі майже чорні очі, схожі на грудочки свіжої землі. Ось і подарунок. Рукою з блискучими залізними кігтями бабуся вказала на крошанку. Подарунок варти моєї онучки. Подивися, плащ у неї майже новий, але їй він більше не знадобиться, а тобі знадобиться. Обірви її нікчемне життя і забери плащ. Манон розуміла, бабуся кидає виклик, проте заперечити не посміла, вона вийняла кинжал. Крошанські відьми були смертельними ворогами всіх залізнозублих. Це крошанки прокляли їх, зробивши вічними вигнанцями. Такі слова звучали зараз у голові Манони, але голос, що й відмовляв, був не її, а бабусиним голосом. Не поспішай, Манона, пробурмотіла бабуся. Крошанка дихала насилу. Її подріскані губи кровоточили, але глянувши на Манону, бранка посміхнулася. Манона Чорноклюва, прошепотіла вона. Я тебе знаю. В часи, коли її не взяли в полон і не вибили половину зубів, мабуть, вона говорила розтягуючи слова. У неї також було пошкоджене горло. Убий цю суку, заволав хтось із глибини зали. Манона лише подивилася в очі полонянки і здивовано наморщила чоло. Знаєш, як ми тебе кличемо? Після кожного слова з рота сочилася кров, але вона посміхалася, навіть заплющила очі, наче прізвисько було ласощем. «Ми звемо тебе Білою Демонесою. Ти у нас у списку. У нас є список усіх залізнозубих чудовиськ, який слід вбити скрізь, де ми на них натрапимо. Вбивати на місці, А ти?» Крошанка розплющила очі, нагородила мануну зухвалу лютою усмішкою. «Ти у нас у цьому списку». Займаєш перше місце. Своїми гедотами ти його заслужила. Для мене це честь. Крушанка посміхнулася, оголюючи залишки зубів. Відріж язика, крикнула із зали інша нетерпляча відьма. Прикінчи її, прошепіла астеріна. Манона підняла кинджал, тілячись крошанці в серце. Полонянка засміялася. Сміх швидко змінився над ривистим кашлем, у неї з горла пішла кров і синіми згустками розлетілася по підлозі, з очей покотилися сльози. Плащ на мить розкрився, відкривши глибокі рани на грудях, але Бранка впоралася з кашлем і знов посміхнулася, злизуючи кров із губ. Мануно, дивись уважніше. Дивись, що зробили зі мною твої сестри. Уявляєш, як їм зараз прикро. Ламали, ламали мене, а зламати так і не змогли. Мануно дивилася на покалічне тіло полонянки. Ти знаєш, що це таке? Манона чорноклюва. Я знаю. Я чула, як вони говорили про твій вчинок під час ігор. Манона сама не розуміла, чому вона дозволяє цій балакати. Проте не могла поворухнутися, навіть як би захотіла. Це нагадування, голосно, що почули всі, сказала Крошанка. Моя смерть, вірніше вбивство, яке ти, звичайно, здійсниш. Це нагадування, не їм. Темно карі очі Крошанки придавлювали Манону до місця. Нагадування про те, що вони зробили з тобою, адже це вони зробили тебе такою. Манона впізнавала себе, у минулому вона вбивала закуди невинніші слова. «Хочеш дізнатися про головний крошанський секрет?» Продовжила полонена відьма. «Нашу величезну іст, яку ми оберігаємо від вас ціною наших життів, це не місце, де ми ховаємось, і не спосіб зняти з вас ваше прокляття. Ми завжди знали, як це зробити. Цілих 500 років ми знали, що ваш порятунок знаходиться лише у ваших руках і більше не в чиїх. Ні, наш головний секрет у тому, що нам вас шкода. У залі стихли всі розмови, але крошанка, як і раніше, Витримала погляд Манони, а Манони наважувалася вдарити її кинжалом. Нам вас шкода. Вас усіх та кожного окремо. Те, як ви поводитеся з власними дітьми, змушує нас плакати від жалю. Адже вони не народжуються злими жорстокими. Але ви з ранніх років змушуєте їх вбивати, калічити і ненавидіти, поки в них нічого не залишиться і поки вони не стануть схожими на вас. Тому ти, Маноне, і стоїш зараз з кинжалом в руці. Ти уявляєш загрозу для чудовиська, яке ти звикла називати бабусею. Цьому чудовиську треба повернути тебе в колишнє коло бездумних вбивств. Знала б ти, як вона злякалася, коли ти вирішила виявити милосердя та врятувати життя своєї суперниці. Крошанка ковтала повітря. По її поранених щоках котилися сльози. Вони зробили тебе та інших чудовиськами. Зробили, Манона. І тому нам шкода тебе. Досить почувся ззаду бабусин голос. У заліки раніше було тихо. Манона не без зусиль перевела погляд на бабусю. У бабусиних очах вона прочитала відкриту загрозу. Що обіцяла суворе покарання, якщо вона не підкориться і відмовиться вбивати крошанку? Але в очах Верховної Відьми було ще щось. Щось на кшталт самовдоволення. Здавалося, бабуся визнавала правдивість слів крошанки, але про це знала лише вона сама. Очі полоненої відьми залишилися такими ж ясними. Вони не мали нічильній страху. Цього Манона ніяк не могла зрозуміти. Давай, прошепотіла крошанка. Чи розумів хоч хтось ще, що це був не виклик кинутий Маноні, а благанням? Не дивлячись ні на крошанку, ні на бабусі, ні на когось навколо, Манона схопила полонянку за волосся, закинула їй голову і полоснула кинжалом по горлу. На вершині якоїсь із Рунських гір Манона знайшла невелику глявину. Вона сиділа на краю, звісивши ноги в прірву. А Брухас лежав посередині і насолоджувався нічним ароматом весняних квітів. Мануні довелося взяти плащ полонений крошанки вони зробили тебе та інших чудовиськами. Мануна озирнулася на брухаса. Той помахував кінчиком хвоста, зовсім як кіт. Ніхто не помітив її відходу з святкування. Навіть старіна, що пригостилася крошанською кров'ю, не бачила, як Мануна зникла в натопі, святкуючих, і пішла. Сорель вона таки попередила, сказавши, що йде про відати Брухаса. Але й друга її заступниця не виявила достатньої пильності та відпустила й одну. Мануна і Брохас літали, поки місяць не став високо в небі. Омага залишилася далеко позаду разом з криками і сміхом святкуючих відьом. Коли Мануна зупинилась на цій горі, це була остання гора. Далі тягнулися безкінечні рівнини. Вони входили за горизонт і простягувалися до самого моря, до земель залізнозубих, яких Мануна ніколи не бачила. Крошанських відьом вважали брехухами та великими любительками повчати. Може, і вбита крошанка сповно насолоджувалася можливістю влаштувати прощальну виставу. Не кожній крошанській відьмі вдавалося вимовити промову перед десятками своїх заклятих ворогів. І тому нам шкода тебе. Вона напотерла очі і вперла лікті в коліна, дивлячись освітленим місяцем дно урвища. Може, вона б і не почала рятувати Петару, а всерйоз подумала б, чи варто ризикувати, якби не очі Пречена дракониця з останніх сил намагалася рятувати свою господарку. Потім і здавалося, що Брахас тоді прикрив її крилом, уберігаючи від вітру та крижаного дощу. Драконів ростили для війни, вони повинні були вбивати, калічити і одним своїм виглядом викликати жах у серцях воїнів. І все ж таки. Проте Манона мала дивне відчуття. Вона дивилася на обрій, посипаний зірками, насолоджувалася теплим весняним вітром і раділа, що поруч з нею нюхає квіточки і надійний крилатий супутник. Вона дякувала долі за цього дракона. У ній билося і інше, не менш дивне почуття, яке змушувало згадувати слова крошанської відьми. Аж до сьогоднішнього вечора Манона не знала почуття жалю, справжню жалю, а не досади через дрібниці. Зараз вона всерйоз шкодувала, що не спитала її ім'я крошанки, не дізналася, кому належить плащ, що покривав її плечі, звідки родом його колишня власниця. Але ж у тієї крошанки теж було своє життя Ось уже десять років, як зникнення магії зрівняло відюм із смертними, але тільки сьогодні це нове для неї почуття жалю змусило ману зрозуміти, як вона смертна і як важко бути смертною. Розділ 63 Едіон тихо свиснув і простяг шаолу пляшку вина, принесену ним на дах житла селени. Шкода, я цього не бачу. Едіон вишкрив зуби у вовчій посмішці Здивований, що ти навіть не обурюєшся. Кого б король не послав з Нароком, навряд чи це були ні в чому невинні люди, озвався Шоул. Наймовірніше, від людей там лишилася одна балонка. Вона перемогла Нарока та його головорізів. Подія настільки вразила Діона, що через кілька днів він продовжує святкувати перемогу селени. Зрозуміло потай. Цього вечора Шоул прийшов сюди, збираючись розповісти Едіону Ірену про те, як король десять років тому заморозив магію і як можна зруйнувати королівське закляття. Але час минав, а капітан мовчав. Він сумнівався, чи не штовхне його розповідь їх обох на поспішні та непродумані дії. Тим більше, що стежити за ними не буде кому. Через три дні Шаул поїде до Анєля. «Коли вона повернеться, ти сидиш у своєму Аньєлі тихо», – сказав Діон, похитуючи пляшкою. «Уявляєш, яка Буча підніметься, коли дізнаються, ким вона була всі ці роки». А Буча справді підніметься, Шаул це знав. Він готувався до втечі Доріна і сорші з замку. Навіть якщо вони не зробили нічого поганого, вони були її друзями. Якщо король дізнається, що Селена – це є Аліна, голови можуть летіти без розбору. І те саме станеться, якщо король дізнається про магічні здібності Доріна. Коли вона повернеться до Ерілеї, все зміниться. Так, Аліна повернеться, але не Шаол і не до Рафтхолу. Вона вирушить до свого рідного Терасена, до Едіона. До Едіона, Рена і відродженого двору. Вона повернеться, щоб розпочати війну з Адерландським королем. Швидше за все, війна буде кровопроливною. У глибині душі він досі не міг зрозуміти, як вона розправилася з нарком. Якщо її бойовий клик так швидко почули в Адерлані. І прийняти частину її особистості, яка прагне кров і готова знищити ворогів. Навіть коли вона знаходилася в угляді селени, Йому часом було непросто з нею, і набагато він намагався заплющити очі. Але Аліна, з того самого моменту, як Шоул докопався до її справжнього ім'я, він зрозумів сумну істину. Селена вибрала б його, а Еліна ні. А на Ерілею повернеться не селена Сардотін. Шоул знав, йому знадобиться час, щоб усе втяглося, і він не міг би думати про неї без душевного болю. Але біль, адже ніякий біль, не триває вічно. Так що. Едіон щільно стиснув губи. Вирішуючи, чи говорити далі, ти хочеш їй щось передати чи віддати? Питання не було пустим, Едіон будь-який час міг покинути рафтвол і помчати до терасена до своєї королеви. Око Аеліни, що висить на шиї Шаола, потемніло. Шаол ледь не потягнувся до амулету. Ні, він не міг повернути її медальйон, не міг повністю обірвати всі нитки. Щось не дозволяло йому це зробити, як не дозволяло розповісти про у вежу. Передай їй, що ми з тобою за весь цей час і два десятки фраз не промовили, і що з Доріном у тебе теж не було спілкування. Ще скажи, що мені добре живеться Ван'єлі, і ми всі в безпеці. Едіон надовго замовчав. Щоб ти віддав, щоб знову її побачити, – раптом спитав генерал. Зараз це не має значення, – не повертаючись повів Шаол. Він хотів не зустрічатися очима з Едіоном. Сурша лежала впираючись, що в груди Доріна і вдихала його запах. Принц уже міцно спав. Сьогодні вони майже переступили межу в їхній близькості. Але що знову зупинили. Її голова знову наповнилася безлузними сумнівами. Коли Дорін запитав, чи вона готова, їй хотілося відповісти так. Але вона сказала ні. Сон не йшов. У животі відчувалася важкість. У мозку невпинно меготіли думки. Сорші хотілося так багато зробити разом з Доріном, побувати з ним у різних місцях і багато побачити. Але вона відчувала. Світ змінюється. Змінювався напрямок вітрів над континентом, а Ліна Галатинія була жива. Вона кинула виклик королю. Навіть якби Сорша до останньої краплі віддавала себе Доріну, найближчі тижні та місяці будуть для нього дуже непростими. Йому вистачить своїх хвилювань, що хвилюватися за неї. Якщо капітан і принц вирішать діяти відповідно до того, що дізналися, якщо магія повернеться до Ерілеї, почнеться хаос. Раптове повернення магії відгукнеться таким самим масовим божевіллям яким було її раптове зникнення? Про те, як поведеться король, Сорша боялася навіть думати. Але щоб не сталося завтра, наступного тижня чи наступного року, вона була вдячна, вдячна богам, долі, самій собі, що тоді набралася сміливості та поцілувала принца. Вдячна за ці крихти щастя, що випадали їй поруч з Дорином. Сорша постійно згадувала слова капітана про королеву цілительку. Можливо, шол просто хотів сказати їй щось приємне, а Дорину Якщо він переживає майбутній вирподій, йому потрібна справжня королева. І колись Сорші доведеться відпустити його заради блага королівства. Хіба може вона маленька, тиха, боязка стати королевою? Якщо їй далеко не завжди вистачає сміливості заперечити Амітії? Як вона зможе боротися за свободу свого рідного Фанхара? Ні, не бути їх королевою. Її сміливість має межу, і її можливості теж. Поки що вона може насолоджуватися з щастям. Цілих два дні Шаол обмірковував способи втечі Доріна та сорші. Ідіон йому допомагав. Потенційні втікачі не заперечували, а очі принца навіть полегшено блиснули. Залишити замок їм треба буде завтра. Зовні це виглядало, як проводи шаола, який вирушав до Ніля. Цілком природно, що Дорін вирушить проводити свого друга дитинства. Навряд чи король запідозрить недобре. Шоу знав, що Дорін спробує повернутися до Рафтхола, і принця доведеться отримувати мало не силою. Але принаймні, в одному їхня думка збігалася. Суршу треба терміново відвести з замку. Частина особистих речей Діона вже перебувала в уселі Селени, де Рен, що сили займався збором провізій в дорогу. Залишилося останнє церемонія, яка вимагала його обов'язкової присутності. Завтра король оголосить, кого із запропонованих Шоулом кандидатів він призначає новим командиром гвардії. Після стількох років служби, стількох надій та задумів, він йде. За традицією, що склалася, Шоул повинен був передати наступнику свій меч. Проте цю традицію він порушив без жалю. Завтра головне пережити ранок, а там, коли двері постукали, Шоул найменше очікав побачити на порозі королівського посланця. Король терміново викликав Шаулам свою кімнату, яка знаходилася в покоях короля. Прийшовши туди, Шоул побачив Едіона, оточений 15-ма Нікого з них капітан не знав. Всіх на мундирах був вишитий чорний дракон. Адерландський король широко посміхнувся. Тільки надізнавши, що батько викликав ідіона Шаола, Дурін кинувся до Сорші. Побачивши її на звичному місці за робочим столом, від полегшення принц мало не зомлів. Подумки посваривши себе за слабкість, він підскочив до столу і схопив Соршу за руку. «Ми залишимо замок негайно, Сорша, чуєш? Далі тобі тут лишатися небезпечно». «Що трапилось?» – Насторожилася Сорша. «Чому так? Ми збираємося звідси, важко дихаючи, відповів Дорин, і негайно. А я так не думаю, пролунав глузливий жіночий голос. У дверях стояла старша королівська цілителька Амітія. Вона посміхнулася, але й посмішка вже не була улесливою і запобігливою, як раніше. З Амітією Дурін би впорався, проте за спиною він побачив незнайомих йому гвардійців п'ятеро чи шестеро. Король вимагає вас обох до своїх покоїв негайно. Розділ 64. Особлива дорадча кімната короля була верхній частині Скляного замку. Опинившись там, Діон одразу почав обмірковувати, як звідти вибратися. Запам'ятав розташовані дверей, оцінив, що з меблів пригодиться для оборони так, як зброя. З'явившись за ними, королівські гвардійці відібрали в нього меч, але кайдани не одягли. Цей прорахунок їм дорого коштуватиме. Капітан теж прийшов з вільними руками. Дурні його прийнятелі, які не здогадалися його розброїти. Шоу, що сили розігрував подик, але король, сидячи в своєму скляному труні, спостерігав за присутніми та усміхався. Давно в мене не було таких дивовижних вечорів. Він глянув Діона, Шаола й Доріна з соршею, і давно мої шпигуни не давали таких цікавих відомостей, наскільки цікавих, що я поспішив зібрати вас усіх, чи ви послухали. Виявляється, мій найхоробріший і доблесний генерал глибоко вночі вештається рафтхолом. І що дивно він влаштовує розкішні гулянки й за ними моїм золотом а сам на них навіть не з'являється. Пам'ятається, він багато років поспіль не переносив на дух капітана Ествола, але останнім часом капітан став йому мало не найрозлучнішим другом, а мій син знову сплутався з якоюсь служницею. «Не заздря тобі, наслідний принц», – подумав Едіон, бачачи, якою приземлистою посмішкою король нагородив Доріна. На честь принца той не змовчав. Батько, прошу вас бути обережнішим зі словами, сказав він. Ось як ти заговорив. Король здивовано підняв кошисту брови, полосовані шрамами. Мені достеменно відомо, що ти збираєшся тікати з ці дівкою. Будь ласка, назви причину. У принца тремтів кадик, але він продовжав стояти з високо піднятою головою. Мені нестерпна думка про кожну зайву хвилину, проведену нею в цьому смердючому місці, який ви називаєте вашим замком. І дон широко захоплювався принцом, мовчав. Поки батько не повчав витирати ноги. Так, Дорін виявився розумним та сміливим хлопцем, але щоб вибратися звідси, цього недостатньо. Знаєш, мені ця думка теж нестерпна, сказав король. Він подав знак, і раніше, ніж Діон зумів вигукнути попередження, незнайомі гвардійці розділили принца та соршу. Доріна отримали четверо, а двоє інших грубо штовхнули дівчину і змусили стати на коліна. Сорша боляче вдарилася об мармурову підлогу, але злегка скрикнула. Коли ззаду до неї підійшов ще один гвардієць і приставив кенджал до її витонченої шиї, в кімнаті встановилася напружна тиша. «Ви не посмійте», – прогорчав Дорін. Едіон глянув на Шоула, капітан стояв як статуя. Тут не було нікого з людей, які служили під його керівництвом. У замку він жодного разу не бачив солдатів у таких мундирах, тільки там, у провулку, коли ті гналися з ареном. Мертві очі, неприхована жорстокість. Едіон ані трохи не жалкував, що тоді вклав шістьох. Стільки він міг би відправити на той світ сьогодні. Він зустрівся очима з капітаном. Поглядом шоу на солдата, в руках якого був меч Едіона. Можливо, це стане першим маневром капітана – повернути Едіону меч, щоб вони могли боротися. А вони боротимуться. Або вони з боєм вирвуться звідси, або їх уб'ють. Далі, принце, раджу тобі ретельно обмірковувати кожне сказане слово, кинув доріну король і бути дуже обережним у виразах. Шао залишився при зброї, але розпочати бій не міг. Людина з мертвими очима, яка раніше тримала меч біля шиї сорші. Насамперед потрібно врятувати цілительку, потім допомогти вибратися Діону. Доріна король не вб'є, принаймні, прилюдної розправи з сином він собі не дозволить. Але Діону та сорші треба допомогти втекти звідси. Ось тільки як вплинути на короля. Що він наказав своєму головорізу перебрати кинжал шиї бідної дівчинки. Його міркування перервав голос Доріна. Відпустіть її, і я дещо розповім. Розгорнувши долоню, Дорін ступив до батька. А ти знаєш? Король продовжував усміхатися. Поруч з ним на столику лежав круглий шматок такого знайомого чорного каменю. Камінь був покритий якимись знаками. Якими? Здалеку шоулу було не розглянути, але в нього одразу скрутило живіт. Тоді скажи сину, з якою метою генерал Ашарір та капітан Ествул кілька останніх місяців регулярно зустрічаються. Я не знаю. Король присмокнув язиком, і солдат підняв меч, готовий відсікти Сорші голову. Сорша затамувала подих. Шоул рунувся вперед. Ні, зупиніться, крикнув Дорін, махаючи рукою. Тоді дай відповідне запитання. Я відповів, я не знаю, чуєте? Не знаю, вони мені не повідомляли. Меч завмер у готовності. Шоул теж завмер. Він не міг стрибнути на солдата. Знадто великий ризик. Виявляється, ти багато не знаєш, принц. Зараз ти мені скажеш, що нічого не знав про шпигуна, який багато місяців поспіль знаходився в моєму замку. І один відомий бутівник влаштовував заколоти проти мене. Був дуже добре усвідомлений про багато чого, що відбувалося в цих стінах. Ти про це не знав? Справа погана, подумав Діон. Гірше не буває. Ватажок бутівників природно рен. Король знав, хто він такий, раз послав своїх головорізів. Доріна назви мені ім'я цього шпигуна і може забиратися звідси разом з цією дівкою. Так виходить, король знає не все. Зокрема, йому невідомо, хто зустрічається з Ремом Едіон Шоул, чи Навряд чи король знає, що вони рознюхали про його задуми та його владу над магією. Едіон поки що рот не розкривав, як і раніше, готовий до бійки з королівськими солдатами. Едіон, який стільки років жив без жодної надії, який як міг утримав рідне королівство від бунтів, схоже, він і так не побачить свою любидну королеву, адже він заслуговує на зустріч з нею, і її при дворі буде потрібний такий досвідчений і безстрашний воїн. Шовкнув повітря, приготувавшись говорити. Він знав, що перекреслює собі майбутнє, можливо, життя також, але Діон його виправдав. Вам потрібен шпигун? Потрібен зрадник? Розтягуючи слова, спитав генерал, жбурляючи на підлогу підроблений чорний перстень. Він перед вами. Бажаєте знати, навіщо ми з капітаном зустрічалися? У нашого капітана Хлопча цікавіше не вивітрилась. Я мав дурість запросити його на гулянку, як ви хотіли висловитися. Він прийшов і дуже здивувався, що ніде мене не міг знайти. Прийшов друге, а я пішов. Він пішов слідом і дізнався, що я зустрічаюся з одним з бунтівників. Капітан почав мене шантажувати, вимагати відомостей. І їх він передав своєму батькові, що правитель Аніеля, коли йому знадобиться прихильність короля, міг повідомити це вам. Але ось що я вам скажу. Єдіон зненаська посміхнувся королю та солдатам. Справжній вовк півночі. Король, звичайно ж, бачив кинутий перстень, але ніяк не виявив свої почуття. Усі ви чудовиська, і вам горіти в пеклі, моя королева повертається, і вона повісить вас на стінах вашого проклятого замку, і я чекаю не дочекаюся, коли допомагатиму їй лізати вас, як свиней. Єдіон плюнув королеві під ноги. Плювок потрапив на перстень, що припинило дзиги окружати на підлозі. Мова Едіона була бездоганна, виплеск гніву, зневаги та урочистості, але коли шол зустрівся з ними очима, у капітана розривалося серце. У бірюзових очах Едіона не було ні гніву, ні урочистості, лише послання королеві, яку йому не судилося побачити, і не було слів, щоб передати його любов, надію та гордість. Діон засмутився, що не побачить її дорослу. Цей зухвалий виступ перед королем був його подарунком королеві. Взявши на себе, він сподівався врятувати Шолу життя. Шол трохи кивнув, зрозумівши, що зараз, поки над сушею занесений меч, він нічим йому не допоможе. Одна, ще не все втрачено. У них поки що залишився шанс, хоч і невеликий, вибратися звідси живими. Ідіон не чинив опір, коли королівські солдати скували його кайданами по руках і ногах. Мене завжди довував цей перстень, зізнався король. Що робило тебе несприйнятливим до моїх навіювань? Вістань чи сила духу? Але в будь-якому разі радує, Діоне, що ти сам зізнався в державній зраді». Король говорив повільно, не приховуючи зловтіхи. «І тим більше радий, що визнання твоє ти зробив не віч навіч, а в присутності свідків. Це дає мені куди більше підстав тебе стратити». Хоча король усміхнувся і знову лянув на підроблений чорний перстень. «Я трохи почекаю. Дам тобі пожити ще місяць-другий. Про всяк випадок». А то буде прикро, якщо одна знатна гостя зробить такий довгий шлях і запізниться на твою кару, і потім раптом хтось її б'є, на думку, що вона може тебе врятувати. Ідіон загарчав, Шол придушив відчайдушне бажання розправитися з найближчим солдатом. Можливо, король взагалі нічого не знав, і це був лише прийом, щоб змусити Едіона зізнатися. Генерал готовий був пожертвувати з собою, аби врятувати невинних. Король це знав і вирішив перевірити, як поведеться наживка в пасці яку він приготував для Аліни. Заради її затримання він не пошкодував і генерала. Розрахунок був простий. Тільки, ну Аліна дізнається про арешт Діона і дату страти, вона помчить до Рафтхолу. Коли вона з'явиться по вашу чорну душу, слуги потім довго віддиратимуть ваші кишки від стін. За всі роки служби Шолу дуже рідко бачив короля усміхненим. Сьогодні усмішка практично зходила сходила з королівських губ. Спокійно вислухавши обіцянку генерала, він повернувся до Доріна та Обидва дихали. Цілтелька, як і раніше, стояла на колінах, наважуючись підвести голову. Король упер руки в коліна і запитав. «Ну, а ти, принцова насолода, що скажеш на своє виправдання?» Сорша лише похитала головою їй трусило. «Ви чули досить?» – різко промовив Дурін. Його чоло блищав від поту, принц крутило. Мая що пригнічувала залізом, наполегливо вимагала виходу. Ідіон зізнався, Сорша ні в чому не винна, відпустіть її. «Чому це я маю відпускати?» – справжню зрадницю яка ховалася в моєму замку. Сорші було не в Гамлад тремтіння Усі ці роки вона залишалася невидимою. І спеціально цьому навчали спочатку бунтівники Фенхару, потім надійні люди в Рафтхолі, куди її переправили разом із батьком. І ось, повний крах. До речі, дуже цікаві листи ти писала свої так звані подрузі, сказав король. Я про них і не дізнався, якби одне не потрапило до сміттєвого кошика, де його й знайшла Амітія. Як бачиш, у бунтівників свої шпигуни. А у мене свої. Але потім тобі захотілося дізнатися важливіші відомості, і ти дуже спритно приклеївся до мого синочка. Добре, що Сорша не бачила нині гідливої королівської усмішки. Твоїм дружкам став відомий кожен його крок. Ти ж не перший рік у замку, уявляєш скільки моїх секретів, ти встигла видати їм. Відійдіть від неї, сказав Дорін. Від його слів по щокам Сорші потекли сльози, принц досі вважав її невинною. Зауваж король, що син щиро здивований і обурений дволичністю сорші, можливо, б, і повірив б в його непричетність, але цього не сталося, і тоді сорша підвела голову. У неї тремтіли губи, але, палаючі очі без страху, витримували важкий королівський погляд. Ви вторглися на мою батьківщину, занапастили дорогих мені людей, ви знищили все, що я мала, а тому ви заслужили на кару, і вона вас наздожене. Потім вона подивилася на мертвого блідого Доріна. Я знала. Що мені не можна закохуватися в тебе, але я вас покохала і продовжую кохати. Ми могли б так багато зробити разом. Тепер не зробимо, шкода. Принц мовчки дивився на неї, потім підійшов до батьківського трону і впав на коліна. Назвіть вашу ціну, покарайте її, виженіть її замок. Сорша хитала головою, безуспішно намагаючись знайти слова. Як поснете доріну, що вона ніколи ні в чому не зрадила свого принца, свого коханого? короля так. Майже з самого початку в замку вона почала писати подрузі ці докладні листи, повідомляючи про короля все, що дізналася. Але Доріна вона не завдала жодного зла. Король довго дивився на сина, потім перевів погляд на капітана та Діона. Високі, спокійні, вони все ще думали, що мають майбутнє. Потім він знову глянув на Доріна. Бачиш, навіть навколішки став заради цієї сучки. Досі не вірив, що вона обвела його навколо пальця. Ні, уривчисто промовив король. Ні. Шол подумав, чи не дочув. Королівські ні, розсікло повітря і майже одразу ж солдат змахнув важким мечем. Достатньо було одного удару. Відрубана голова сорші впала на мармурову підлогу. Кімнату заповнив пронизливий нелюдський крик Доріна. Таких жахливих звуків Шол ніде не чув. Навіть у підземеллі, коли вони відбивалися від чудовиськ з іншого світу. Цей крик був навіть страшніший, ніж глухий, хлюпаючи звук, з яким відрубана голова Стикалася з підлогою. Тільки зараз Шол звернув увагу на колір мармуру в кімнаті для спеціальних нарад. Мармур тут був криваво-червоним. Ідіон заревів і почав битися в кайданах, проклинаючи короля і поливаючи його добірною лайкою. Солдати швидко потягли його геть. Шол заціпанів, він міг лише дивитися. Обезголовне тіло сорші похитнулося і впало. Хитаючись, принц побрів туди, де лежала її голова, ніби він міг приставити голову назад до тіла і оживити Соршу силою своєї магії.